Maja Szolár, a fiúm, a kenyérpirító és a többiek. Ő nem a mesekönyvek hőse, nem jár tarkaszerelésben, nem visel őrült arét, fekete, szürke, fémes, halványan, fényesen, hidegen, izzó, szerető. Az orcimpa ziháló remegése és a nesztelenül percegő lenyomat. Én a csalfa összefonódtam a technika csontjaival és vívmányaival. Hipnotizált és magába széppantott a plastik hétköznapiság. a sokféle szükséglet, gyorskaja, gépelés, internet, SMS írás, nyomtatás, hirtelen ébredés. Életem himtagmentes, de rekomon hordom a rácsokat. Én a modern nő, fejvesztve, holdkórosan, nyughatatlanul, szomjasan tévegek otthonomban. Belefulladtam a szenzorok taknyába. Find, replace, kalkulatívan, technokratikusan. Én csókra formálom túrméletezett babajkaim. A kenyérpirító, a számítógép, a mobiltelefon, a nyomtató felé. Hivogatnak, felgerjesztenek, megskalpolnak a gonosz fémek, a csippek, a light show előjátékok, a tükörsima ikonok, a fáradhatatlan szeretők, a gépek. Tökéletesen megcsócsálva és lemásolva az idő linkjeiben kipúterezve, vékony szeletekre felkenve, informálva, új érzékekkel feltöltve, kényeztetve, virtuális betűkkel beoltva, ismételve, ismételve. A gyors baszógépek hatalma alatt állok. A hercegre és komoly kapcsolatokra nincs időm.